Elizabeth Kolbertová, šesté vymírání, nepřirozený příběh, kapitola 12. šílený gen, homo neandertalensis. Neandertalské údolí v Němčině Das Neandertal leží asi 30 kilometrů severně od Kolína. Cestou podél záhybu řeky Dízo líného přítoku Lína. Po většinu své existence bylo údolí lemováno vápencovými skalními stěnami a právě v jedné z jeskyní vyhloubených v těchto stěnách se v roce 1856 našly kosti, které dali světu neandertálce. Dnes je toto údolí jakýmsi paleoletickým tématickým parkem. Kromě Neandertalského muzea, výrazně moderní budovy se stěnami ze zeleného lahvového skla, jsou tu kavárny prodávající pivo značky Neandertal, zahrady v nich se pěstují křoviny, které rostly v dobách ledových, a turistické stezky vedoucí k místu nálezu, i když kosti, jeskyně a dokonce ani skalní stěny už tam nejsou. Vápenec byl vytěžen a odvezen jako stavební materiál. Přímo u vchodu do muzea stojí model staršího neandetálce, který se neškodně usmívá a opírá se o hůl. Vypadá jako rozcuchaný slavný baseballista Jogi Berra. Hned vedle je jedna z nejpopulárnějších muzejních atrakcí, bouda zvaná Morfingova stanice. Za tři eura se mohou náštěvníci stanice vyfotit z profilu a z anfasu. Pak jsou snímky upraveny. Na upravených fotografiích ustupuje brada, čelo se sklání a zadní část lebky se vyboulí. Děti jsou nadšené, když se vidí, nebo ještě lépe, když vidí své sourozence proměněné v neandertáce. Je to k popukání. Od objevu v neandertálském údolí se kosti neandertálců objevují po celé Evropě a na Blízkém východě. Byly nalezeny až ve Velsu, na jihu až v Izraeli a východně až na Kavkaze. Bylo vykopáno i velké množství neantetářských nástrojů. Mezi nimi byly mandlovité pěsní klíny, kamenné nože a úlomky, které pravděpodobně sloužily jako hroty oštěpů. Užívaly se ke krájení masa, k ostření dřevěných nástrojů a snad i k úpravě kůží. Neandrtálci žili v Evropě při nejmenším 100 tisíc let. Většinou bylo chladno a podlouvá období, kdy ledovec pokrýval celou Skandinávii, panovaly kruté zimy. Domníváme se, i když to nevíme jistě, že si neandrtálci stavěli i přístřežky a šili si i jakési oděvy. Pak zhruba před 30 tisíci lety náhle zmizeli. Vysvětlení nabízely nejrozmanitější teorie. Často se uvádí klimatická změna. Někdy v podobě obecné nestability vrcholící v posledním glaciálním maximu, jak se to nazývá ve vědách o historii země. Někdy v podobě vulkanické zimy již údajně způsobila ohromná sopečná erupce nedaleko ostrova Ischia v oblasti známé jako Flegrejská pole. Nikdy jsou obavěňovány nemoci a někdy také prostě jen smůla. Posledních desetiletí však stále více vycházejí najevo, že nádrtálci sdíleli osud s megateriem, americkým mastodontem a mnohými jinými nešťastnými zástupci megafauny. Jinými slovy, jak to vyjádřil jeden badatel, jejich smůlou jsme byli my. Současní lidé přišli do Evropy asi před 40 tisíci lety a jak opět dokazují archeologické nálezy, jakmile se dostali do oblasti, kde žili neandrtálci, vyhubili je. Možná je aktivně pronásledovali, možná jen prostě zvítězili v konkurenci. Tak či onak, zánik neandrtálců opisuje známý vzorec, ale s jednou důležitou a znepokojující výjimkou. než lidé nakonec neandertálce zničili. Pohlavně se s nimi stýkali. V důsledku této interakce jsou dnešní lidé většinou tak trochu až ze 4% neandertálci. Trička, když se prodávala poblíž morfingové stanice, se k tomuto dědictví optimisticky hlásila. Nápis na něch velkými písmeny oznamoval Ich bin stolz ein Neandertaler Jsem hrdý, že jsem ne ne neandertálec. Teďka se mi tak líbila, že jsem jedno koupila manželovi, i když jsem si nedávno uvědomila, že jsem ho v něm viděla jen velmi zřídka." Institut Maxe Plancka pro evoluční antropologii se nachází v Lipsku, téměř 450 km východně od neandrtalského údolí. Sídlí ve zbrusu nové budově připomínající Velký banán, která je v nápadném kontrastu s okolní čtvrtí, jež stále nenese známky své východoněmecké minulosti. Severně od ní stojí panelákové sídliště sovětského stylu. Jižně od ní je velká hala se zlatou věží, již se říkalo sovětský pavilon, a která je nyní prázdná. Ve vestibulu institutu je kavárna a výstava lidopů. Televize v kavárně vysílala přímo přenos krmení orangutánů v Lipské zoo. Vedoucím oddělení evoluční genetiky je Svante Pebo. Je to vysoký chahoun s podlouhlou tváří, úzkou bradou a hněvutým obočím, které často zvedá, aby zdůraznil nějakou ironii. Pébově kanceláři dominují dvě postavy. Jednou z nich je sám Pebo. Portrét v nadživotní velikosti, který mu věnovali jeho postgraduální studenti k jeho 50. narozeninám. Každý student namaloval část portrétu, ale celkový efekt je překvapivě dobrá podobnost, jen v důsledku nevhodné kombinace barev vypadá, jako by trpěl nějakou kožní chorobou. Druhou je neandrtálec, kostra zavěšená na stojanu, takže nohy plandají na podlahu. P. pochází ze Švédska, je někdy označován za otce paleogenetiky. Víceméně vynalezl, jak zkoumat starověkou DNA. Ve své první práci ještě jako postgraduální student se pokusil extrahovat genetickou informaci z masa egyptských mumí. Chtěl zjistit, kdo s kým byl mezi egyptskými faraony příbuzný. Později obrátil svou pozornost k tasmánským vakovlkům a prehistorickým lenochodům. Izoloval DNA z kostí mamutů a moa. Všichni tyto studie byly ve své době průlomové, ale všechny lze pokládat jen za zahřívací kolo a přípravu na současný, mimořádně ambiciózní podnik, a sice sekvenování a přečtení celého genomu neandetálce. Lebo známel tento projekt v roce 2006 právě v době 150. výročí původního neandertalského objevu. Tehdy už byla publikována kompletní verze lidského genomu. Rovněž tak verze genomu šimpanze, myši a potkana. Ale lidé, šimpanzi, myši a potkani jsou samozřejmě žijící organismy. Sekvenování DNA mrtvého organismu je neskutečně obtížnější. Když nějaký organismus zemře, jeho genetický materiál se začíná rozpadat. Takže místo dlouhých řetězců DNA zbývají i za příznivých okolností při nejmenším jen fragmenty, nahádat všechny tyto fragmenty dohromady by se dalo srovnat s pokusem sestavit telefonní seznam Manhattanu ze stránek, které byly vhozeny do skartovače, promíšeny a včerejšími odpadky a ponechány, aby hněly na skládce. Když bude projekt dokončen, bude možné položit lidský a neandertálský genom vedle sebe a identifikovat kousek po kousku, kde přesně se odlišují. Neandertáci byli současným lidem mimořádně podobní. Pravděpodobně byli našimi nejbližšími příbuznými. Přesto je zcela jasné, že to nebyly lidé. Někde v naší DNA musí ležet klíčová mutace, nebo, což je pravděpodobnější, více mutací, která nás oddělala, oddělila mutace, ještě z nás udělala tvory, kteří mohli vyhubit své nejbližší příbuzné, pak vykopat jejich kosti a znovu složit jejich genom. Chci vědět, co nás ve srovnání s Neandertálci zmínilo v plné, plně současné lidi, co způsobilo rozdíl, řekl mi Pépo. Co nám umožnilo vytvořit tak obrovské společnosti, šířit se po zemní kouli a rozvíjet technologie, jež jsou, jak se domnívám, pro lidi nepochybně jedinečné? Musí to mít genetický základ a ten je skryt někde v těchto záznamech. Kosti z neandrtálského údolí objevili v lomu dělníci, kteří je pokládali za odpad. Pravděpodobně by byly zcela ztraceny, nebýt toho, že se o nálezu doslechl vlastní lomu a trval na tom, aby tyto pozůstatky, temeno lepky, klíční kost, čtyři kosti spaže, dvě stehní kosti, části pěti žeber a půlka pánve dělníci zachránili. V domnění, že kosti patří jeskynímu medvědovi, je předal učiteli místní školy, Johnu Karlu Furtonovi, který Melouchařil jako fosilista. Fulorod si uvědomil, že má co dělat s něčím mnohem podivnějším a zároveň známějším než jsou kosti jeskyního medvěda. Prohlásil kosti za pozůstatky primitivního příslušníka naší jesy. Náhodou to bylo v době, kdy Darwin publikoval knihu o původu druhů, a Kosti rychle rozvířili debatu o původu člověka. Od Odpůrci evoluce v názor odmítli. Kosti, říkali, patří obyčejnému člověku. Jedna teorie tvrdila, že to byl kozák, který se potuloval v této oblasti v neklidných dobách po napoleonských válkách. Důvod, proč kosti vypadaly podivně, stehní kosti neandrtálce jsou výrazně ohnuté, spočíval v tom, že kozák trávil dlouhou dobu na koni. Jiná teorie připisovala tyto pozůstatky člověku s křivicí. Trpěl takovou bolestí, že měl čelo neustále napěté a proto měl vysazené oční oblouky. Nikdy se ale nikdo nepokusil vysvětlit, proč by rachitický člověk trpící velkou bolestí šplhal po skále do jeskyně. V několika dalších desetiletích se stále nalézaly další a další kosti podobné kostem z neandertalského údolí, silnějších než jsou kosti současných lidí a podivně utvářenými lepkami. Všechny tyto nálezy určitě nešly vysvětlit podí... povídačkami o dezorientovaných kozácích nebo rachitických jeskyňářích. Ale kosti uváděli do rozpaků i evolucionisty. Neandrtálci měli velké lebky, v průměru větší než dnešní lidé. To stěží zapadalo do příběhu, který začínal opicemi s malým mozkem a postupně se vyvíjel až je viktoriáncům s velkými mozkovnami. V původu člověka, který vyšel v roce 1871, se Darwin zmiňuje o neandertálcích jen okrajově. Ale musíme nicméně uznat, že některé prastaré lebky, jako je slavná lebka neandertalského člověka, jsou dobře vyvinuté a prostorné, poznavenává. Neantrtálci, kteří zároveň byli i nebyli lidmi, pro nás představovali jakési kontrastní pozadí a velká část toho, co o nich bylo napsáno od původu člověka, odráží vědomí tohoto vztahu. V roce 1908 byla v jížní Francii v jeskyni La chapelle saint objevena téměř kompletní kostra. Dostala se k paleontologovi jménem Marceline Ball z Parížského muzea přírodní historie. Ball pak v řadě monografií přišel s něčím, co by se dalo nazvat ne až tak neandertalskou verzí neandertálců, s ohnutými koleny, nahrbenými a zvířecími. Kosti neandertálců, napsal Ball, vykazují výrazně opičí uspořádání a tvar jejich chlebky naznačuje převahu funkcí čistě vegetativních nebo živočišních. Vynalezavost, umělecká a náboženská senzibilita a schopnost abstraktního myšlení byly podle Bóla u tohoto tvora se srostlým obočím zanedbatelné. Boulého závěry studovali a opakovali mnozí jeho současníci, Britský antropolog Sir Grafton Elliot Smith například popisoval neandrtálce jako tvory chodící srbeně hrbeně a ponohou zvláště nepěkného tvaru. Smith také tvrdil, že odpudivost neandrtálců dále zvyšovala chundelatá vlasová pokrývka celého těla, ačkoliv neexistovaly a stále neexistují žádné fyzické doklady, jež by dokazovaly, že byly chlupatí. V 50. letech 20. století se dva anatomové William Strauss a Alexander Cave rozhodli přeskoumat kostru z La Chapelle. Druhá světová válka, nemluvě o první, ukázala, jaké krutosti jsou i ti nejsoučasnější ze současných lidí schopni, a neandeptávci dozráli k přehodnocení. V tom, co Boul pokládal za přirozený postoj neandertálců, rozpoznali štrausaky v artitudu. Neandertálci nechodili s ani s ohnutými koleny. Kdyby se nějaký neandertálec oholil a dostal nový oblek, pravděpodobně by v New Yorkském metru nezbudil větší pozornost než někteří z obyvatel New Yorku. A poslední vědecké výzkumy spíše podporují představu, že neandrtálci, i když by si nutně při jízdě metrem nezachovali své inkognito, určitě chodili s příjma způsobem, jež bychom pokládali více méně za vlastní. V 60. letech odkryl americký archeolog Ralf Solecký zbytky několika neandrtálců v jedné jeskyni v severním Iráku. Jeden z nich, známý jako šanidar první, zkráceně Nandy, utrpěl závažné poranění hlavy, po němž pravděpodobně částečně oslepl. Jeho zranění se zahojilo, což naznačuje, že u něj museli pečovat jiní členové jeho sociální skupiny. Další šanidar čtvrtý byl zřejmě pohřben, a výsledek analýzy půdy z místa pořbu přesvědčil Světského, že tělo bylo pokryto květinami. To považuje za důkaz hluboké neandertalské spirituality. Náhle jsme si uvědomili, že univerzálnost lidstva a láska ke kráse přesahují hranice našeho vlastního druhu. Napsal v knize o svém objevu s názvem Shanidar The First Flower People první květinoví lidé Některé soleckého závěry byly od té doby zpochybněny. Zdá se pravděpodobnější, že květiny přinesly do jeskyně spíše hlodavci, kteří si tam vyhrabali nory než truchlící příbuzní, ale jeho myšlenky měly velký vliv a v neandrtálském můdolí je vystaveno soleckého oduševnělý staročlověk. Na Diorámech muzea žijí neandrtálci ve Vigvamech, nosí jogínské kožené kalhoty a zamyšleně vyhlížejí do zmrzlé krajiny. Neandrtálský člověk nebyl nijak prehistorický Rambo, upozorňuje nás nápis na jednom štítku expozice. Byl to inteligentní jednotlivec. DNA se často přirovnává k textu a to, to srovnání by bylo výstižné, pokud by definice textu zahrnovala i písmena, která nedávají smysl. DNA se stává z molekul zvaných nukleidy, jež jsou vzájemně propleteny ve tvaru žebříku, slavné dvojité šroubovice. Každý nukleotid obsahuje jednu ze čtyř bází, Adenin, timin, huanin a cytosin, které jsou označeny písmeny A, T, G a C. Takže nějaký úsek lidského genomu může být symbolicky zapsán jako A, C, C, T, C, C, T, C, T, A, A, T, G, T, C, A. To je skutečná sekvence z chromozomu 10. Odpovídající sekvence uslona je a, C, Lidský genom má v celé své délce 3 miliardy bází, vlastně jejich párů. Pokud to se dnes určit, většina z nich nic nekóduje. Proces v němž se rozpadají dlouhé řetězce DNA do fragmentů, z textu do něčeho, co se spíše podobá rozházeným konfetám, Začíná téměř ihned hned poté, co organismu zemře. Velká část destrukce se odehraje v prvních několika hodinách po smrti, v důsledku působení enzymů již jsou už v těle. Po nějaké době zbývají jen útržky a po nějaké do delší době, jak dlouhé záleží na podmínkách do skladu, se začínají rozpadat i tyto útržky. Jakmile k tomu dojde, ani pro toho nejmazanějšího paleontologa nezbývá nic, s čím by mohl pracovat. Možná, že v, v permafrostu bychom mohli jít nějakých 500 tisíc let nazpátek, řekl mi Pébo, ale určitě ne víc než milion. Před 500 tisíci lety byli dinosauři už asi 65 milionů let mrtví. Takže celá fantazie o jurském parku je bohužel jen fantazí. Na druhé straně před pětisty tisíci lety ještě neexistovali současní lidé. Pro svůj projekt Četby genomu dokázal Pebo získat 21 neandertálských kostí, které byly nalezeny v jedné jeskyni v Chorvatsku. Aby extrahoval DNA, musí Pepo nebo jiný paleontolog rozřezat vzorky kostí a pak je rozpustit, což je něco, na co se zcela zřejmých důvodů muzea a sběratelé fosílí přistupují značně neochotně. Neandertálskou DNA vydali jen tři z nich. Aby byl problém ještě obtížnější, tato DNA byla zaplavena DNA mikrobů, kteří na kostech hodovali posledních 30 tisíc let, což znamenalo, že většina úsilí bude marná. Byly doby, kdy jsem si zoufal, svěřil se Pebo, a než byla vyřešena jedna potíž, objevila se další. Emoce byly jako horské dráze vzpomínal Ed Green, biomolekulární inženýr z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, který za na projektu několik let pracoval. Projekt nakonec začal přinášet užitečné výsledky, v podstatě dlouhé sekvence ATGAC, a C, když si David Reich, genetik z Harvardské lékařské fakulty, všiml něčeho podivného. Neandertálská sekvence byly, jak se očekávalo, velmi podobné lidským, ale byly mnohem podobnější některým lidem než jiným. Konkrétně řečeno, Evropané a Aziaté sdíleli z neandertálci více DNA než afričané. Zkoušeli jsme tyto výsledky nějak obejít, řekl mi Reich. Nikde se stala chyba, mysleli jsme si. Posledních asi 25 let převládá ve zkoumání evoluce člověka teorie známá z populárního tisku jako ven z Afriky, out of Afrika, a v akademických kruzích jako monogenetický původ člověka a hypotéza střídání. Tato teorie tvrdí, že všichni současní lidé pocházejí z jedné malé populace, která žila v Africe asi před dvěma tisíci lety. Zhruba před 120 tisíci lety se podskupina této populace přesunula na střední východ a odtud se další skupiny dostaly až na sever Evropy, do východní Asie a do Austrálie. Při svém pohybu severním a východním směrem se současní lidé setkávali s neandertálci a jinými takzvanými archaickými lidmi, kteří už tyto oblasti obývali. Současní lidé pak tyto archaické lidi nahrazovali, což je jen pěkný způsob, jak říci, že je vyhubili. Z takového modelu migrace a nahrazování vyplývá, že vztah mezi neandrtálci a lidmi byl pro všechny dnes žijící lidi stejný, bez ohledu na to, odkud přišli. Mnozí členové PEPOva týmu měli podezření, že příbuznost neandertálců z Euroasiaty je důsledkem kontaminace. Se vzorky manipulovali v různých etapách zkoumání Evropané a Aziaté. Tito lidé možná smísili svou DNA s neandertálskou. Potvrzení této možnosti bylo provedeno několik testů. Výsledky byly ve směs negativní. Viděli jsme stále stejný vzorec, a čím více údajů jsme získali, tím více statisticky převažoval, uvedla Reich. Další členové týmu začali postupně měnit názor. V článku publikovaném v časopise Science v květnu 20 uvedli hypotézu, kterou Pébo nazval hypotézou prosakujícího nahrazování. Člověk byl později zvolen mimořádným článkem časopisu v tomto roce a tým obdržel. Cenu 25 000 dolarů. Když současní lidé Neandrtálce nahradili, měli s nimi pohlavní styk. Z těchto vztahů zešly děti, které pomohly zalidnit Evropu, Ázii a nový svět. Hypotéza prosakujícího nahrazování, předpokládejme na okamžik, že je správná, poskytuje nejsilnější možný důkaz blízkosti Neandrtálců a současných lidí. Mohli nebo se nemuseli milovat, v každém případě spolu souložili. Své hybridní děti mohli nebo nemuseli pokládat za monstra. Nicméně někteří, snad nejprve neandetáci, snad lidé, o ně pečovali. Někteří z těchto hybridů přežili a měli své vlastní děti, které zase měly své děti. A tak dále až do dnešní doby. I nyní, při nejmenším 30 tisíc let po jejich setkání, Existuje rozeznatelné stopy této události. Všichni neafričané od Novoguinejců přes Francouze až po čínské čany mají mezi jedním až 4 procenty DNA. Jedním z oblíbených slov Peba v angličtině je cool. Když nakonec přijal názor, že neandrtálci odkázali některé své geny současným lidem, řekl mi, je to naprosto senzační, znamená to, že úplně nevymřeli, tak trochu v nás stále žijí. Lipská zoo leží na opačné straně města než Institut evoluční antropologie, ale ten vnímá svou vlastní laboratoř a v pavilonu Lidoopu je muž se říká Pongoland speciálně navržené testovací místnosti. Protože žádný z našich nejbližších příbuzných nepřežil, víme toho, že je tak trochu v nás, badatelé se musí při provádění živých experimentů spokojit s našimi dalšími blízkými příbuznými, šimpanze a bonoby aspoň někud s vzdálenějšími gorilami a orangutány. Stejné nebo alespoň analogické experimenty se obvykle také provádějí s malými dětmi, aby se vidělo, nakolik jsou srovnatelní. Jednoho rána jsem se vydala do zoo v naději, že se stanu přímým světkem experimentu. Toho dne navštívil pongolen také štáb BBC, aby zde točil film zvířecí inteligenci, a když jsem přišla do pavilonu Lidopů, byla jeho podlaha pokrytá filmovými kazetami s označením Zvíř, zvířecí Einsteinové. Mletec Hector Marín Manrik kvůli filmařům opakoval řadu experimentů, které čistě vědecky provedl už dříve. Do jednoho z testovacích pokojů byla přivedena samice orangutána jménem Dokana. Jako většina orangutánů měla měděnně zbarvenou srsta rozmrzelý výraz. V prvním experimentu s červeným mečusem a tenkými trubičkami z pastu Dokana, Dokana ukázala, že umí rozlišit funkční slámku od nefunkční. V druhém, v němž byl další džus a další trubičky, dokázala, že rozumí představě slámky, když vytáhla z dlouhé trubičky pevnou tyčku a pak nyní už prázdnou trubičku použila k pití. Poslední změřil po způsobu menzi orangutání genialitu. Dokana dokázala dostat té burský ořech, který Manrik umístil na dno dlouhého plastického válce. Válec byl upevněn ke stěně, aby ho nemohla převrátit. Po nohou a pod rukou si došla k vodě, nabrala ji do úst, stejným způsobem došla zpět a vyplivla vodu do válce. To opakovala, dokud to řech neplaval nahoře. Později jsem sledovala, jak tyto experimenty znovu provádí děl štáb BBC s pětiletými dětmi, přičemž místo hříšku použil plastikové nádobky s cukrovinkami. I když byl hned po ruce viditelně postaven na plný kanistr s vodou, jen jedno z dětí houčička se dokázalo propracovat k představě plovoucí krabičky a to ještě po velkém nevádání. Jak by mi pomohla voda, zeptal se jeden z chlapečků mrzutě, načež to vzdal. Jedním ze způsobů, jak odpovědět na otázku, co z nás dělá lidi, je zeptat se, čím se lišíme od lidopů nebo přesněji od mimolidských opec, neboť lidé samozřejmě jsou lidopisy. Jak nyní už téměř každý ví, a jak to experimenty s Dokanou znovu potvrdili, lidopy jsou mimořádně chytří, jsou schopni usuzovat, řešit složité hádanky a pochopit, co jiní právě pravděpodobně vědí či nevědí. A když badatelé z Lipska provedli Baterii testů na šimpanzech, orangutanech a dvou, dětech, dvou a letých, zjistili, že šimpanzi, orangutani a děti vykazovaly srovnatelné dovednosti v celé řadě úkolů, jež vyžadovaly porozumění fyzikálnímu světu. Například, jestliže experimentátor umístil odměnu do jednoho ze tří hrníčků, a pak hrníčky přemístil, Lidoopy našly dobrotu stejně často jako děti. Šimpanzi ve skutečnosti časti. Zdá se, že Lidoopy chápou kvantitu stejně dobře jako děti. Důsledně si vybírají misku obsahující více lahůdek, i když volba znamenala použití něčeho, co by se dalo volně označit za matematiku a že právě tak dobře chápou kauzalitu. <těk> Lido opy například chápali, že hrníček, který chřestí, když jim zatřesou, bude spíše obsahovat potravu, než ten, který nechřestí. A jsou stejně dovední při manipulaci s jednoduchými nástroji. Děti však běžně dosahovali lepších výsledků v úkolech, které vyžadovaly pochopení sociálních vodítek. Když se dětem naznačilo, kde hledat odměnu, někdo ukázal nebo se podíval na správnou krabičku, vzali si ji. Lidoopy buď nerozuměli tomu, že se jim nabízí pomoc, nebo neuměli náznaky pochopit. Podobně, když se dětem ukázalo, jak získat odměnu, řekněme, jak se dostat do nějaké krabice, neměli žádnou potíž, aby to pochopili a chování napodobili. Lidopy byly opět zmatení. Je ovšem pravda, že děti měli velkou výhodu v sociálním zázemí, neboť experimentátoři patřili ke stejnému živočišnému druhu. Ale obecně se zdá, že lidé opy postrádají podněty ke kolektivnímu řešení problémů, jež je pro lidskou společnost naprosto zásadní. Šimpanzi dělají spoustu neuvěřitelně chytrých věcí, řekl mi Michael Thomasel vedoucí oddělení vývojové a srovnávací psychologie v institutu. Ale hlavní rozdíl je v tom, že my dáváme hlavy dohromady. I když jste dnes byla v zoo celý den, nemohla jste vidět dva šimpanze, kteří by společně nesli něco těžkého. Nemají představu o, tom typu, o tomto typu spolupráce. Pebo obvykle pracuje do pozdních hodin a většinou večeří v institutu, kde má kavárna otevřeno až do 19.00. Jedno odpoledne mi však nabídl, že skončí dříve a provede mě Lipskem. Navštívili jsme kostel v je pohřben Bach a skončili jsme v Auerbachskeller. skeller Baru do něhož přivede Fausta v páté scéně Gétovy Mar byl údajně getovým oblíbeným lokálem v době jeho univerzitních studií. Včera jsem byla v Zoo, a tak mě napadlo se Peba zeptat na čistě hypotetický experiment. Kdyby měl příležitost podrobit neandertálce testům, které jsem viděla v Pongolendu, co by udělal? Čemu by se podle něj podobali? Byli schopni mluvit? Usadil se ve své židli a složil ruce na pesou. Člověk je v pokušení o těchto věcech spekulovat, řekl. Snažím se tomu odolávat a odmítám otázky, zda si myslím, že by mluvili. Protože popravdě řečeno nevím a v určitém smyslu o tom můžete sama spekulovat stejně tak dobře a oprávněně jako já. Pozůstatky neandertálců byly nalezeny na mnoha místech a my, kteří o tom rádi přemýšlíme, tak máme spoustu náznaků, jak asi vypadali. Neandertálci byli mimořádně fyzicky zatní, to dosvědčují jejich silné kosti a pravděpodobně byli schopni současného člověka rozcupovat. Mistrně ovládali výrobu kamenných nástrojů, když se zdá, že během těch desítek tisíc je dělali pořád stejně. Při nejmenším při určitých příležitostech pořebívali své mrtvé a při určitých příležitostech se zabíjeli a pojídali navzájem. Nejen ale i kostry mnoha dalších neandertálců vykazují známky nemoci nebo zmrzačení. Původní neandertálec z neandertálského údolí musel utrpět dvě vážná zranění, jedno na hlavě a druhé na levé paži. Neandertálec z La Chapelle Měl kromě artritidy navíc zlomené žebro a kolení češku. Tato zranění mohou být stopami po drsném způsobu lovu s omezeným repertoárem zbraní. Zdá se, že neandertálci nikdy nevynalezali střely, takže se museli více méně dostat na svou kořist, aby ji usmrtili. Tak jako nendy se i neandertálci z neandertálského údolí a z La Chapelle uzdravili, což znamená, že neandrtálci museli o sebe navzájem pečovat, což zase naznačuje schopnost empatie. Z archeologických záznamů lze usuzovat, že neandrtálci se vyvinuli v Evropě nebo v západní Asii a odtud se šířili, dokud je nezastavila voda nebo nějaká jiná významná překážka. Během poslední doby ledové, kdy byla hladina moří, mnohem níže, neexistoval kanál La Manche, který by museli překonávat. To je jeden z nejzákladnějších rysů, jimž se současní lidé liší od neandrtálců a podle Bébova no názoru také jeden z nejzáhadnějších. Když současní lidé dorazili do Austrálie, protože to bylo uprostřed doby ledové, Neexistoval způsob, jak podniknout takový výlet bez nutnosti překonávat otevřené moře. Archeičtí lidé, jako byl Homo erectus, se šířili stejně jako mnoho jiných savců ve starém světě, řekl mi Pebo. Nikdy se nedostali na Madagaskára nebo do Austrálie. Ani neandrtálci. Až současní lidé začali podnikat dobrodružné výpravy přes oceán, i když neměli v dohledu žádnou cílovou zemi. Částečně za to může samozřejmě technologie, museli k tomu mít lodě, ale stejně to byla, jak bych to řekl, určitá šílenost. Jen si to představte, kolik lidí muselo vyplout a utonout v Pacifiku, než se dostali na Velikonoční ostrov. Je to absurdní, proč to dělali? Pro slávu, pro nesmrtelnost, ze zvědavosti? A nyní poletíme na Mars. Nikdy se nezastavíme. Je-li jednou z určujících charakteristik Faustovský nepokoj, pak podle Pebova mínění musí pro něj existovat nějaký Faustovský gen. Už několikrát si myslel, že by bylo možné identifikovat základ naší šílenosti srovnáním lidské a neandertáské DNA. Až jednoho dne poznáme, že lidské šílenství při zkoumání věcí způsobila nějaká bizarní mutace, budeme se divit, že za vše, co se stalo za změnu celého ekosystému planety a za to, že jsme se stali pány všeho, odpovídá nějaká malá inverze na chromozomu. Řekl mi jednou, jsme určitým způsobem blázniví. Co to způsobuje? To by bylo skutečně pěkné vědět. Bylo by to opravdu Senzační. Jednoho dopoledne, když jsem vstoupila do jeho kanceláře, mi Pebo ukazoval fotografii kosti z temene Lepky, kterou nedávno objevil jeden amatérský zběrač fosilií asi půl hodiny cesty od Lipska. Z fotografie, jež mu byla zaslána e-mailem, Pébo usoudil, že kost může být dosti stará. Domníval se, že by mohla patřit nějakému ranému neandrtálci, nebo dokonce homo heidelbergensis, jehož někteří badatelé pokládají ze společného předka z něhož pochází jak lidé, tak neandrtálci. Rozhodl se, že ji musí získat. Pemeno Lepky bylo nalezeno v jednom lomu ve vodní nádrži. Teoreticky by tam mohly být podmínky k jeho zachování, takže kdyby kost získal brzy, byl by schopen extrahovat nějakou DNA. Ale Lepka už byla slíbena nějakému profesorovi antropologie v Mohuči. Jak by mohl přesvědčit profesora, aby mu poskytl dostatečné množství kostí k testování, Pébo telefonicky obvolal každého, koho znal a kdo by mohl znát onho profesora. Své sekretářce dal za úkol, aby kontaktovala sekretářku profesora a získala číslo na jeho soukromý mobil. Přitom žertoval, možná jen na napůl, že by byl ochoten se s profesorem Evy vyspat, kdyby to pomohlo. <laughs> Horečnaté telefonování po celém Německu trvalo přes půl druhé hodiny, dokud nakonec Pebo nepromluvil s jedním z badatelů ze své vlastní laboratoře. Ten už temení kost skutečně viděl a dospěl k závěru, že vůbec není tak stará. Pebo i hned ztratil zájem. U starých kostí nikdy skutečně nevíte, co dostanete. Před několika lety získal P. kousek zubu z jedné kostry tzv. hobitů, jež byla nalezena na ostrově Flores v Indonésii. Hobité Homo Floresiensis, kteří byli objeveni až v roce 2004, měli být podle obecného mínění drobnými archaickými lidmi. Zub byl datován asi do doby před 17 000 lety což znamená, že byl pouze z poloviny tak starý jako kosti chorvatských neandertálců. Ale pevozně žádnou DNA extrahovat nedokázal. Pak asi o rok později obdržel fragment kosti z prstu, který byl spolu s podivnou, ale lidsky vypadající stoličkou vykopán v jeskyni na Jižní Sibiři. Tato kost, asi velikosti kancelářské mazací gumy, byla více než 40 000 let stará. Pebo předpokládal, že pochází buď ze současného člověka nebo z neandertálce. Kdyby se potvrdila druhá možnost, místo nálezu by se stalo nejvýchodnějším nalezištěm pozůstatků neandertálců. Oproti hobitovu zubu vynesl fragment prstu úžasné množství DNA. Když byla provedena analýza prvních kousků, pobýval Pébo s chodou okolností ve Spojených státech. Telefonoval do své kanceláře a jeden z jeho kolegů mu řekl, raději si sedni. DNA ukázala, že vykopávka nepatří ani současnému člověku, ani neandrtálci. Její vlastník představoval zcela novou a dříve netušenou skupinu hominidů článku publikovaném v prosinci 2010 v časopise Nature, nazval pébou tuto skupinu Denisované podle Denisovy jeskyně, kde byla kost nalezena. Akceptovaná prehistorie padá za opět prstu. Hlásal o titulek jednoho novinového článku o tomto objevu. Bylo neuvěřitelné, nebo snad nyní už předvídatelné, že také s těmito Denisovany se museli současní lidé křížit, protože současní Novogvinejci mají až 6% Denisovanské DNA. Proč jsou to Novogvinejci a nikoli domorodí Sibiřané je nejasné, ale pravděpodobně to souvisí se vzorci lidské migrace. S objevem hobitů a denisovanů získali současní lidé dva nové sourozence a zda se pravdě, zdá se pravděpodobné, že jakmile bude analyzována DNA z dalších kostí, našich lidských příbuzných bude přibývat. Chris Stringer, významný britský paleontropolog, mi k tomu řekl, nepochybuji o tom, že nás ještě čekají další překvapení. Nyní ještě nemáme žádné doklady, jež by naznačovali, co vyhubilo Denisovany nebo hobity. Načasování jejich zmizení a obecný vzorec vymírání v podzním Plejstocen však ukazují na jediného podezřelého. Protože jak Denisové, denisované, tak hobité byly našimi blízkými příbuznými, měly pravděpodobně dlouhou dobu těhotenství a proto s megafaunou sdíleli zásadní slabinu, nízkou míru reprodukce. K jejich vymření stačil déle trvající tlak, snižující počet rozmnožujících se dospělých jedinců. Podobné je to s našimi jen o něco vzdálenějšími příbuznými, což je příčinou, proč s výjimkou lidí jsou dnes všichni opy na pokraji vyhnutí. Počet šimpanzů ve volné přírodě za posledních 50 let klesl na polovinu a počet goril východních sleduje podobnou trajektorii. Gorily nížiné se ztrácejí ještě rychleji. Odhaduje se, že jejich populace se jen během posledních dvou desetiletí zmenšila o 60%. Příčinou jsou pytácitví a nemoci a ztráta životního prostředí. Poslední z těchto faktorů vyhrocuje několik válek, které zatlačily uprchlíky do omezených území obývaných gorilami. Sumaterští orangutáni jsou klasifikováni jako kriticky ohrožený druh, což znamená, že jim v divočině hrozí mimořádně vysoké riziko vymření. V jejich případě je větší hrozbou mír než násilí. Většina zbývajících orangutánů žije v provincii Aceh. V níše nedávné ukončení desetiletí politických nepokojů vedlo k prudkému zvýšení legální i nelegální těžby dřeva. Jedním z mnoha nezamýšlených důsledků antropocén je prořezávání větví našeho rodokmenu. Antropocénu. Před mnoha generacemi jsme vyhubili naše sesterské druhy, neandertálce. A, a nyní v tom pokračujeme se svými nejbližšími i vzdálenějšími pretranci. Když v tom budeme pokračovat, je zcela možné, že kromě našeho druhu mezi Lidoopy nezůstane jediný zástupce. Jeden z největších souborů a neandrtalských kostí, který byl kdy nalezen, Pozůstatky sedmi jednotlivců byl objeven v jehozápadní Francii na místě zvaném La Ferracie. La Ferrasie leží v departementu Dordogne, nedaleko La Chapelle, a v nevelkém dosahu asi půlhodinové cesty autem se vyskytuje další tucet významných archeologických nalezišť, včetně jeskyní s prehistorickými malbami v Lascaux. V posledních několika letech prováděl v letním období v La Ferracie vykopávky tým. Jehož členem byl jeden z pebových kolegů a já jsem se rozhodla, že se tam pojedu podívat. Do hlavního stanu kopáčů, upraveného bývalého skladu tabáku, jsem přijela v době večeře, kdy se na provizorní stoli na přilehlém dvorku servíroval bův Borgignon. Na zítří jsme z několika archeologi vyjeli do La Ferracie. Místo leželo v ospalé vesnické oblasti přímou cesty. Před mnoha tisíci lety byla vela La Férasie velká vápencová jeskyně, ale od té doby se jedna její stěna zřítila a místo je otevřeno ze dvou stran. Přes půdory jeskyně přečnívá asi o 6 metrů masivní skalní výběžek, tvořící z poloviny neukončený zaklenutý strop. Místo bylo obehnáno drátěným plotem a zakryto nepromokavou plachtovinou, což mu dávalo vzezření dějiště nějakého zločinu. Byl horký a prošný den. V dlouhém příkopu se hrbilo tucet studentů, kteří lopatkami hrabali v hlíně. Po stranách příkopu jsem viděla kousky kostí vyčnívajících z půdy. Kosti u dna, jak mi bylo řečeno, tam poházeli neandertálci. Kosti ve svrchní vrstvě byly pozůstatky současných lidí, kteří zabrali jeskyni, když neandertálci zmizeli. Neandertálské kostry byly už před časem z místa odvezeny, ale stále existovala naděje, že se nějaké malé kousky, třeba zuby, ještě najdou. Každý vykopaný kousek kosti a každý úlomek pazourku spolu se vším, co by mohlo být nějak zajímavé, byly dány stranou, pak odneseny do skladiště tabáku a opatřeny popiskem. V chvíli jsem pozorovala studenty odlamující kousky hlíny, ale pak jsem se uchýlila do stínu. Zkoušela jsem si představit, jak vypadal život neandertálců v La Férasie. Přestože oblast byla nyní zalesněna, tehdy zde stromy nebyly. Byly zde losy, toulající se údolím, soby, bizoni a mamuti. Kromě těchto jednotlivých faktů mě nic moc nenapadlo. Zeptala jsem se archeologů, s nimiž se me přijela. Bylo tu chladno, nabídla Shannon McFerrnová z institutu Maxe Plancka. A páchlo to tu, řekl Dennis Sangat z Kanadské univerzity Simona Frasera. Fraser. Pravděpodobně hladověli, dodal Harold Dibble z Pensylvánské univerzity. Nikdo nebyl příliš starý, řekl Sangat. Později zpátky ve skladišti jsem se probírala kousky a úlonky, které byly vykopány několika posledních dnech. Byly tu stovky fragmentů zvířecích kostí. Každý z nich byl očištěn, očíslovan a vložen do vlastního plastikového sáčku. A stovky pazourkových odštěpků, z nich většina byla pravděpodobně odpadem při výrobě nástrojů, v době Ne, to byl ekvivalent dřevěných pilin. Ale některé, jak jsem se dozvěděla, byly i samotnými nástroji. Jakmile mi ukázali, na co se mám dívat, dokázala jsem rozeznat skosené ostří, které vyrobili neandetáci. Jeden z nástrojů byl zvláště nápadný úlomek velikosti dlaně otesaný do tvaru sody. V archeologickém žargonu to byl pěstní klín. Byl nalezen u dna příkopu, takže se jeho stáří odhadovalo na 70 tisíc let. Vytáhla jsem i ho z plastikového sáčku a obracela v ruce. Byl téměř dokonale symetrický, a alespoň pro lidské oko docela krásný. Řekla jsem, že neandetálec, který ho tvaroval, musel mít vytříbený smysl pro design, ale Mac Peronová nesouhlasila. My už známe konec celého příběhu mi: Víme, jak vypadá moderní kultura, a tak chceme vysvětlit, jak jsme se k ní dostali. A přitom máme tendenci deinterpretovat minulost tím, že do ní projektujeme přítomnost. Takže když vidíte krásný pěstní klín a říkáte, že vypadá jako výrobek uměleckého řemesla, v podstatě jako umělecký předmět je to z vaší dnešní perspektivy. Ale nemůžete předpokládat to, co se snažíte teprve dokázat. Mezi tisíci neandertalských artefaktů, jež byly vykopány, téměř žádný nepředstavuje jednoznačný pokus o umění nebo zdobnost, a ty, jež byly interpretovány tímto způsobem, například slanovinové náhradelníky objevené v jedné jeskyni ve střední Francii, jsou předmětem nekonečných, často nesrozumitelných sporů. Někteří archeologové se domnívají, že náhradelníky vyrobili neandrtálci, kteří se poté, co se setkali s lidmi, je snažili napodobit. Další tvrdí, že náhradelníky vyrobili současní lidé, kteří obsadili místo po neandrtálcích. Tato absence uměleckých předmětů vedla k teorii, že neandrtálci neměli umělecké schopnosti, nebo, což vyjde v podstatě na stejno, že se o umění nezajímali. My můžeme pokládat pěstní klín za krásný. Oni v něm viděli jen užitečný nástroj. Z hlediska genetiky by se dalo říci, že u nich nedošlo k estetické mutaci. Poslední den strávený v Dordon se věnovala návštěvě blízkého archeologického naleziště, lidského sídliště zvaného Grode Cambrel. Je to velmi úzká jeskyně, která se klikatí téměř 300 metrů ve vápencovém útesu. Od svého znovuobjevení na konci 19. století byla rozšířena a vybavena elektrickým osvětlením, které umožňuje bezpečnou, ale nepříliš pohodlnou chůzi. Když do ní vstoupili před 12 či 13 tisíci lety první lidé, bylo to něco jiného. Tehdy byl strop tak blízko, že jediným způsobem pohybu v jeskyni bylo plazení se po břiše a jedinou možností, jak v absolutní tmě něco uvidět, bylo vzít si sebou oheň. Nicméně něco, snad kreativita, snad zbožnost, snad šílenství, ponoukalo lidi, aby tam lezli. Hlubokou vnitř jeskyni jsou stěny pokryty stovkami rytin. Všechny zobrazují zvířata, z nichž mnohá jsou dnes už vyhnulá. Mamuty, pratury, sesnaté nosorožce. Nejpropracovanější z nich jsou podivně živé. Zdá se, že divoký kůň zvedá hlavu. Sob se naklání dopředu, zřejmě aby se napil. Často se uvádí, že lidé, kteří pomalovali stěny gro de kombarel si mysleli, že jejich obrazy mají magickou moc. Jistým způsobem měli pravdu. Neandertáci žili v Evropě více než 100 000 let a během té doby neměli na své okolí větší vliv než jakýkoliv jiný větší obratlovec. Máme všechny důvody věřit, že kdyby nepřišli na scénu lidé, Neandrtálci spolu s divokými koními a srstnatými nosorožci by zde stále ještě byli. Lidskou schopností realisticky a symbolicky zobrazovat svět šla ruku v ruce i schopnost ho měnit, je čirou náhodou rovněž schopností ho ničit. Od neandrtálců nás oddělila nepatrná řada genetických odchylek, která však zcela změnila situaci.